wien fünfter august 1942 unsere innigst geliebten voraussichtlich werden wir wien bald verlassen wir grüßen euch unsere lieben auf das innigste und flehen den schutz gottes auf euch herab liebste hilda und liebster hugo Euch sind wir unauslöschlich dank schuldig für die rührende Liebe die ihr uns und unserem braven schorschi stets zuteil werden ließet und für all eure Bemühungen und schrankenlosen Opfer die ihr freudig für schorsche und uns aufgewendet habet. Gottt lohne es euch und segne euch und den lieben guten braven Emil dafür möget ihr und euer braves kind immer gesund und glücklich sein. Liebster Schorschi und liebster Emil, euch beiden sind wir in unvergänglicher Liebe zugetan und wir danken euch für eure Liebe, Anhänglichkeit und Treue, die ihr uns immer bewiesen habt. Wir segnen euch. Möge Gott euch schützen und führen in allen Lebenslagen. Möget ihr immer gesund und vom Glück her begünstigt sein. Hontlich wird es euch liebste kinder gelingen, euch mit der liebsten Hilda und dem liebsten Hugo zu vereinigen. Möget ihr zu gedeihlicher Arbeit gelangen, die euch Befriedigung gewährt und euch zu materiellem Wohlstande verhilft. Liebste Kinder ihr habet durch Jahre treu zusammengehalten und ein gemeinsames Schicksal getragen. Ihr waret euch gegenseitig eine starke Stütze. B bleibt doch weiterhin gut, freundlich, lieb zueinander. Es ist unsicher ob wir euch noch einmal sehen werden. Unsere Gedanken sind immer in Liebe und Treue bei euch allen. Wir umarmen euch alle in Liebe und Dankbarkeit. Gott schütze euch alle. Mit innigsten Grüßen und küssen Mutter Erna, Vaterter Robert. danke füllten Grüße an Tante Gertrud und